Книга Іова, розділ п'ятий Клич, отже, коли є хто, щоб озвався до тебе. До кого із святих хочеш звернутись? Отак безумного досада вбиває, і дурного губить за взяття. Я бачив, як дурний пускав коріння, але прокляв умить свою домівку. Далеко від спасіння його діти їх топчуть, вони без оборонця прибрами. Те, що вони пожали, голодний поїдає, та ще й до сховку забирає, а спрагнений ковтає їхнє майно. О, ні, біда не з-під землі береться, і не на неві родиться недоля». Ні, чоловік призводить лихо, як іскри, що летять у гору. Я б, однак, звернувся до Бога. Я виклав би мою справу перед Богом, що творить діла великі і недослідимі, чуда без ліку, що дає дощ на землю і що на ниви посилає воду, щоб смиренних підійняти вгору і засмученим дати дізнати щастя. Він розбиває думки хитрих, і руки їхні не виконують їхніх задумів. Він ловить мудреців їхнім же лукавством, і рада крутіїв сходить ні на що. Вони вдень натикаються на пітьму, немов уночі ходять навпомацьки опівдні. Він бідного рятує з їхньої пащі і з руки сильного сіромаху. Отак є і нещасному надія, і неправда затуляє рот свій. Блажен той чоловік, якого Бог картає. Тож не цурайся всемогутнього науки, бо він поранить, і сам він перев'яже рану, і він ударить, то його ж руки і загоять. Шість разів з біди тебе він урятує, а на сьомий не доторкнеться тебе лихо. У голоді спасе тебе від смерті, а на війні з руки меча. І ти сховаєшся від бича язика, і не злякаєшся нещастя, як надійде. Сміятимешся з пустошення та голоднечі. І звірів, що на землі, боятися не будеш. Бо будеш у змові з камінням, що на полі, і дикий звір буде з тобою в мирі. Знайдеш намет твій цілим, а як оглянеш свою хату, не обманешся. Побачиш, що розмножилось твоє потомство, і пагінці твої, мов билля, на землі ростимуть. Зійдеш Зрілий літами у гріб, немов копасно пів, яку складають своєчасно. От чого ми дізнались це свята правда? Слухай же, і затям собі це добре.